Пролітаючи над верхньою лапкою, яздру помітив темну турецьку галеру, що загублено чапала вгору проти Дніпра до базавлуку. На галері під щоглою стояв чоловік то був Омелян Горошко, інколи він відмахував шапкою з лиця комарів. Його вечорове обличчя було обернене в пропливаючи за галерою степ і когось у нім видивлялося та чекало. Поміж горошком і степом на Дніпровому урвищі з'явилося троє вершників. Вони щось розпачливо йому крикнули, та він на галерії їх не почув чи не схотів почути. І вершники почорніли кіньми униз. Ястру перемайнув і галеру, і вершників, звернув від Дніпра праворуч і помахав на очаків степом. Летіти степом було тепліше – над посрібленою, розвітреною ковилою з мідного небокраю одна за одною почали виростати погірдні тернові хмари Останні літні зірниці спалахували в тих фіолетових хмарах І не віщували нічого доброго За котрим із налитих млою ярів яструб надибав людей Від несподіванки він підкинувся вгору В полохливому світлі зірниць, підсвічені землі ковилою Мовчки та безшелесно, як сірі примари, на зустріч ночі поспішали жінки. Одні на плечах несли сонних дітей, інші по двоє-троє і кубками, з шаблями і рушницями, в темних руках мерехтіли у вітрі попереду і заду того рухливого жіночого гурту. На спинах озброєних горбатіли клумаки – Хвилястим пірнаючим летом над жіночими головами взялася невідоме звідки зграйка безмовних щігликів. Щіглики злякалися над жінками та гострими грудочками попадали в бур'яни. Десь вони там у бур'яна зачаїлися, що їх тепер не побачив би і не знайшов би ніхто, навіть вітер. Як щіглики дихали і як тріпотіли їхні дрібненькі немов бур'янове насіння сердечка, чули тепер хіба що вони самі? Поміж зринаючими зі степу насурмоненими могилами жінки вели свою квапливу ходу, аж доки не зайшли за одну з могил і не зникли. Яструб спустився нижче і, торкаючи крилами ще на глибоку темінь, запрямував над біжучою, мов похмура вода, ковилою. Степ видихав літо. Він уже дихав осінню. Важкі голови будяків, як востаннє, вклонилися літу так з того поклону своїх відсвілих голів більше не підіймали. У досвіта ледь Сіріло на рівний відкритий дах білого з ракушняка будинку очаківського коменданта, но затогли, піднявся капітан очаківської охорони Кабуджі Баша. Він роззувся на верхньому ще дворі, ополоснув у тазу ноги та ракушняковими східцями важко придихав. Тут на даху де під червоними фікусами бованіли ханові охоронці Аглани, а поза ними перешіптувалися лікарі. Тут, під шовковим на стояках напиналом, із підв'язаними до перекладин переламаними ногами, лежали нозатогли і хан Газігірей. Забинтовані їхні ноги біліли над морем і над Дніпром. Чорне море та Дніпро голубіли далеко внизу під фортецею, і час від часу на хана і на пашу, чи з моря, чи з Дніпра протягувало прозорою прохолодою. Будь-кому іншому, хто пробрався сюди без дозволу, а глани садили б голову без розмов. Та побачивши другу після паші особу, розступилися і пропустили. Схожі на погаслі свічки лікарі зігнули перед каподжі спини. У блідому досвітньому світлі хан Газігірей лежав на тахті горілиць і смикав білими п'ятами. Хану віснився дністер, степ і горби. Бродом через дністер, а потім і глиняними ярами, Газігірей вислизав з ордою від наливайка. Хану віснилося, що він тікав чомусь босим із цілими ще ногами і молотив коня п'ятами по боках і хоч обличчя газі Гірея видавалося на подушці спокійним, та його підвішені в небі над морем ноги бігли наче по хвилях. Нози затогли, помітивши капуджі, зіперся на лікоть, прокліпався, співчутливим поглядом обвів посовілих за ніч агланів і крізь теплі від сну перепелячі вуса прошепотів. «Ти раніше з'явитися не міг?» «Не доходячи до пащі, Капуджі Баша вклонився і, не підіймаючи голови, завмер. Високий, я надто збуджений і через те дозволив собі прийти так рано і підійти на півкроку до тебе ближче, аніж мені це дозволено. Я капуджі Баша по правді цього й не помітив, що ти підійшов заблизько, але твоє зауваження щодо самого себе я не лише приймаю, а навпаки. Я хочу, аби ти наблизився до мене на відстань подиху, і все, що ти хочеш, розказав мені тихо на вухо, бо сонцеликий хан саме в цю мить із чаші Аллаха п'є свій цілющий сон. Прикриваючи фескою покусані комарами спохирині губи, капуджі, втопаючи в килимі по кісточки, підійшов, нахилився над тахтою. Но затогли і, косячись на сплячого хана, залоскотав вусами вухо пащі. Трапилася надзвичайна подія. Наші сипахи схопили трьох козаків, а з ними і домовину. «Що ти лізеш мені досвіта з домовиною?» – оборився Нозет Розвернув голову і своїми вусами відштовхнув вуса баші. «Даруй, високий, не лізу!» Я лише кажу, що ця домовина незвичайна, а козаки... Яка домовина? Які козаки? Козаки напали на нас? Ще до буття не прокинувшись, но затогли не міг доторопати, про що Капуджі йому мела. Капуджі сів на килим, бо його тіло схилятися над пашею було таке важкувато. Слава Аллаху, козаки на нас не напали, але ці троє... Тут, унизу, під фортецею. Та й зловили вони свою домовину і витягнули її з Дніпра вже біля нас, під Очаковом. Так вони кажуть. Лежить домовина на сідлах їхніх коней, проторочених один до одного. Козаки самі набилися до нас у полон, бо їм конче потрібен лікар, утрині помирає четвертий».